вже нині стали непотрібні. Втім Іван відчув, як на його плече лягла чиясь рука. Так тихо, немов подих леготу, і він зрозумів, що до нього на розмову прийшов дух. Від цього його огорнула свята присутність вищої надії і збагнув Іван, що поруч з ним іде найщиріший приятель і порадник. «Я впізнав тебе, Маркіян. Ти завжди дотикався теплою долонею до мого плеча, я щемно пам'ятаю той дотик. Ти незмірно мене втішив, що прийшов, а так довго тебе не було. Три роки вже минуло відтоді, як я на соборі руських учених у великій радості святкував торжество твоїх ідей і помислів. Сьогодні вони вже витліли в людських серцях. У них не залишилося ні крихти пам'яті про тебе. Ми всі змаліли, бо й мою душу випалила безнадія, немов та пожежа університетське книгосховище. Мені сумно слухати таку збезнадіяну мову з твоїх уст, Іване, бо ж ми, працюючи колись для руси, плекали не власну славу й вигідне існування, а вічну ідею Бога, духовну сутність живучих на землі. І щоб не трапилось, ти не зможеш перестати бути часткою Всевишнього, бо маєш душу ним подаровану. Іван зважився повернути в бік голову й таки побачив лик маркіяна. Бліде обличчя, русяве пишне волосся, шоло поорне плужком терпіння, а голубі очі блищали живістю і натхненням. Кінець першої доріжки третьої касети. Виде, вотривало тільки мить, і безслідно розплелося в гарячому літньому меві. Чутно було лише тиху мову Маркіяна. Як ти швидко споневірився, Іване? А колись твоєї наполегливості вистачало на нас усіх. І ти щедро нам її вділяв, долаючи у праці свій вічний страх перед життям. Та видно, той страх за тебе дужчий. А може ти позаздрив міфічним рахманам, яких так знаменито дослідив? П'ють вони солодку воду забуття, не працюють, а тому не чинять ні добра, ні зла. Зате по смерті янголи забирають їх до неба. Бо не потрібні вони землі, де точиться боротьба добрих і злих сил. Чи може хочеш і собі податися у край рахманів? А коли ні, то терпи муки, як Ісус. Неси на чолі свій терновий вінець, витримай бичування біля кам'яного стовпа і не шкодуй, що твоя кров височується крізь рани. Але чому? Чому тільки до страждань мусимо бути готові і не маємо права втішитися, як інші народи, волею, достатком? Я запитую тебе словами твоєї ж поезії, чи все крізь сльози маю бачити сонце? а хіба ти не проплакав свій короткий вік над квіткою дрібною засудженою на смерть за своє раннє цвітіння? І чи не спалив її нині злий недосвіток? Наша доля присуджує нам ще раз пройти через юдоль печалі і зневіри. А хто витримає ту путь, той неодмінно вийде на заквітчану леваду. Саме ця віра є моєю ідеєю Іване, і вона колись заторжествує. В пастениць може й великий народ, але гине тільки нікчемний. І так легко, не би легідь змухнув пелюстку маку, віднялася з Іванового плеча Маркіянова рука і студенів слід від його теплої долоні. І знову, як на похороні Шашкевича, прошепотів Вагелевич, тобі легше, Маркіяни, ти полишив народові руську ідею, яка має живитися нашою енергією, а чи вистачить її в нас? Мало її маємо. Скільки крові пролилося, поки владці скасували на нашій землі рабство і проголосили Конституцію. А то все омана. селяни кріпаків стали батраками. А замість Конституції намісник Агенор Голуховський влаштовує для русинів фестини на Святоюрському базарі і вигукує славу русинському народові. Цісер Франц Йосиф розпустив Головну Руську Раду, зате дозволив створити батальйон русинських стрільців для парадів у Львові на конях, у козацьких строях. Мати цісаря, архікнягиня Софія, власноручно вишила стрічку для русинського прапора з написом по-німецьки «Вірність веде до перемоги». І від за таке чуйне покровительство згинається в пояс перед престолом Святоюрський Клір, а сполошені члени ради шукають притулку у москофілів. «Ти докоряєш мені, – сказав якось Яків Іванові, – що читаю лекції по-московськи. А хіба ти свої праці пишеш українською мовою? Українська література писалася і латиною, Якове, ж то мова, а не покруч, який ви називаєте язичієм. І як ти міг прийняти для себе московський трикольор, коли на соборі клявся, що нашого прапора ніколи не зрадиш? Гамуйся, Іване, я не уточнював, якого саме прапора не зраджу, а втім, кожен нині шукає своєї дороги. Але ж ми присягали йти шляхом Маркіяна. Маркіян відійшов від нас разом із своїм путівцем. Та й чи треба нам доконче втрапляти в його слід? Так роблять тільки в'язні на тюремному подвір'ї. До того ж ідеї Шашкевича, як бачиш, не живуть уже. І заховався у Змосковщині, Ставропії, навіть двійник Маркіяна Іван Гушалевич. А Галицький Соловій Микола Устаянович, пісня якого Верховино свідкути наш лунає по всьому краю, видає москвофільський часопис. Усі розберелися своїх доріг шукати, але тих, які б виводили з неволі, не знаходять. Тому я кажу, Маркіяне, тобі нині легше. Вагневич вийшов на Хорунщизну,